Михайлове чудо Драма найголовніша. Михайлюню, ішли би ви вечеряти? Ніби то питає, а може, й просить Матронка голосом, схожим на шелест ласиці в сіні, ставши на ганку із закачаними до ліктів рукавами біленької мережаної сорочки. У призахідних вересневих променях її маленька голівка з короною туго заплетеної коси, схожа на друге сонечко що сходить з-поміж запашних груш, якими всипаний весь ганок аж до підвіконь хати. Матронка сміється самими лише кругленькими ямками, надкушуючи медову грушу, чим збурює навколо себе цілий рій ос. «А щось тобі, дашко солодашко доброго зварили!» – підводить голову від дровітня, не випускаючи сокири із рук Чоловік у кептарі, вивернутому до верху цегейкою. Гора наколених дров біліє і пахне так само чисто, як мережана сорочка на жінці у призахідному сонці. Якусь мить обоє мовчать, незрушними очима дивлячись одне на одного. Так, наче ось-ось мають і собі надкусити одне одного, як оту жовтобоку перестиглу грушу що раптово випадає із жіночої руки і котиться до чоловіка з сокирою. Маленька жінка знічується, ніби встидається якоїсь потаємної думки, червоніє, а тоді береться в боки. «Закрутила кулачок кулешки та такої, як сонце жовтої, сама сміється з круга, абих так до завтра дочекала, як кажу неправду. Не вірите, йдіть самі подивіться» весело відповідає та зникає у проймі дверей. І Довготелесий, мовжердина Михайло, якому ні про що двічі казати не треба, несе сокиру у дроворуб, підмітає дряпаком доріжку від стодоли до хати, обтрушує від стружки і тирсе штани, іде вечеряти. Матронка вже чекає біля широкого дерев'яного цебра за піччю з глеком теплої води і перекинутим по через плече рушником. «Михайлюню, чи я вас не просила допізнане колоти тоті дрова?» питає з докором, допомагаючи чоловікові роздягатися. Михайло мовчки скидає кептар, сорочку, схиляється над цебром до половини голим тілом, підставляючи шию під струмінь води. Голосно фиркаючи і сміючись, ляскає мокрою долоною по жіночій щотці». А що, може пошкодити? Але ви, срібний Михайлику, без пояса дров покололи, а вітер був великий, можете поперек застудити, кому то треба. Ледь торкаючись чоловікової спини долоною, матронка зупиняє чомусь тремтячу руку на великій родимці під його правою лопаткою і обводить вказівним пальцем. Далі кілька разів швидко цілує, а вже тоді розтирає плечі жмутом мокрої вовни з милом. Після цього матронка береться за Михайлові груди, шию, руки і відтирає їх так ретельно, ніби чоловікове тіло роками не мало на собі води. Михайло із заплющеними очима мовчки дає спритним жіночим рукам себе обернути, обтерти, зодягнути в чисту сорочку, а далі, скуйовдивши густу матрончину чілку, питає із напускною грізністю. «Що ви там, газдинько, кажете, зварили?» «А ви спробуйте!» – хитро мружиться матронка, відгортаючи лляний рушник із кулеші, жовта як сонце мамалига – Парує білим димком. Ніщо так не любить Михайло після тяжкої роботи, як гарячу кулешу з овечою-бринзою. Матронка знімає дерев'яною ложкою верх, кладе у виїмку бринзу, майже таку саму жовту, як кулеша. Знов накриває, сідає навпроти чоловіка, і обоє чекають, поки масна бринза пустить масло, Аж воно почне протікати крізь жовті пори гарячої мамалички. Вечеряють Михайло і Матронка завжди однаково, сидячи одне проти одного і опираючись одне в одного чолами. Збоку може видатися, що вони не хочуть або не мають сміливости дивитися в очі, через те, впродовж вечері, не відкриваються, не відриваються головами. Через те впродовж вечері не відриваються головами. Проте збоку добре видно і те, як їхні руки дещо соромливо і спішно шукають нагоди діткнутися, а тоді так само спішно, ніби обпечені чи піймані на злодійстві, руки розбігаються по колінах чи по скатертині. Ніхто чужий дотепер не бачив збоку, як вечеряють Михайло з матронкою, і ще до темряви, наглухо заслонивши вікна. І замкнувши подвір'їшні ворота, чого не робить ніхто в селі. А не бачив ніхто не через те, що ця молода пара скупа, непривітна чи неохоче до бесіди з іншими. Просто чужі люди поки що не поспішали до них на обістя. Христин не було, нікого іще не вродили, нікого не поминали, ніхто в їхній хаті на двох не вмирав. храмувати не храмували, бо храми не робили, ото живуть собі як два гриби-панчуки під буком, потайки, неначе мохом і глицею вкриті. А після того, як сільський філософ Танасій Максим'юк сказав перед церквою після їхнього вінчання, «Най тепер ці двоє роблять діти, а потім будуть робити роботу, то ніхто й поготів, не надокучав молодій парі». Радитися з такими молодими також не було потреби, бо вони самі потребували поради. Зичити нікому нічого не зичили, бо лише складалися на господарку. А що по шлюбі трохи довше, ніж решта, дещо причмелені, то з ким не буває. Особливо, коли парубок бере Сторонську, а не свою сільську, дівку і роздирає її вночі і вдень з усіх боків, як писанку, писану в чужому селі. Бац, усе минає, і це минеться, подув якось у люльку Танасій і дав остаточну відповідь на мовчазне стискання молодиць плечима, які заздрісними поглядами вели за Михайлом та Матронкою, коли ті приходили на недільну службу.